Apalagi kalau saudara sampai pula ke Madinatil Munawwara Tempat Nabi kita hijrah Sepuluh tahun beliau tinggal di sana Berjuang siang malam menegakkan tawir Memperkuat mirfan, pengenalan dengan Allah Tuan-tuan yang terhormat Apabila Tuan masuk ke dalam masjid Madinah itu Selesai sembahyang, Tuhan pergi ke Raubah. Eh, Mula-mula Tuhan sembahyang di Raubah, yang dikatakan oleh Nabi. Inna ma'baena qabr wa, wa mimbari Raubatu mirdil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku ada suatu taman yang indah, taman syurga katanya. Orang berkerumun sembahyang di sana. Sesudah itu pergi ziarah ke kubur Rasulullah Mengucapkan salam kepada beliau Karena beliau sendiri mengatakan Segala salam yang engkau sampaikan kepadaku, aku dengar Sampai Dan itu semua aku jawab Tuan-tuan yang terhormat Inilah yang dinamakan di dalam ilmu tasawuf Zawq Ini Di samping Akal Di samping irada Kemauan Ada lagi namanya Atifah Perasaan Perasaan inilah Yang kita didik Dengan segala ibadat yang kita kerjakan Seperti tahajud tengah malam Atau ketika naik haji tadi Tuan-tuan Saudara-saudaraku yang ku hormati, kita pun tahu bagaimana banyaknya yang harus kita kerjakan syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Mula-mula menyetor uang kepada bank. Sesudah kita mendapat keizinan buat pergi, setor ONH, ongkos naik aji menunggu bulannya menunggu waktunya kita naik kapal terbang atau naik kapal api biasa kebanyakan sekarang ini kapal terbang dahulu dengan kapal haji 14 hari pergi 14 hari pulang 28 hari di sana kita agak 3 bulan sekarang lebih cepat ke sana kita paling banyak 10 jam pulang 10 jam 20 jam di sana pun ada 40 hari atau kurang lagi tetapi saya juga pernah melihat kawan saya dia datang dengan kapal terbang ke Mekah selesai dia mengerjakan haji tiba-tiba sudah lekas mesti pulang menangis dia yang lebih menjadikan kita punya air mata titik lagi waktu tawaf wada mengerjakan tawaf selamat tinggal selamat berpisah dengan Ka'bah itu sendiri sehingga ada orang yang berjalan menghadap terus ke Ka'bah walaupun dia akan keluar tiba di pintu akan keluar dari masjid itu titik air mata yang minta kepada Tuhan beri aku kesempatan lagi ya Allah buat datang ke tempat ini saya sendiri pun Pernah. Waktu asar saya masuk ke masjid Madinah Sesudah tahiyatul masjid warakaat Saya duduk Di sebelah kiri saya kubur Rasulullah Saya berkata seorang di, Tidak didengar oleh orang lain Tapi didengar oleh semangat saya sendiri Ya Rasulullah saya katakan yang berada di sebelah kat kiri saya sekarang ini Barangkali waktu engkau hidup Engkau sendiri tidak menyangka Bahawa ke tempat saya yang jauh Ke Tanah Sirah Sungai Batang meninjau Di tepi danau Di Pulau Sumatera Di sana berdiri masjid-masjid Besarnya menurut kebesaran Atau kekecilan penduduk di tempat itu dari seberang ke seberang danau kedengaran Azlan memanggil buat sembahyang ke sana agama ini telah pun masuk ya Rasulullah kami telah datang kemari haraplah engkau tahu haraplah engkau terima umatmu ini hati kami selalu terpaut kepada engkau. Nah, ini salah satu perasaan Yang dirasakan Ketika mengerjakan haji tadi Pernah saya ketika menerangkan hal puasa Menyebut Bagaimanapun kerasnya peraturan Namun dispensasi mesti ada Yaitu seperti naik haji tadi Ada orang tua Umur sudah lebih 80 tahun Kalau dibawa dengan kapal terbang Pun sudah susah Duduk di kapal terbang berjam-jam itu juga capek Seperti sudah mempercerai-cerai rangkah-rangkah badannya itu Kena angin Orang yang begitu boleh Menyuruhkan orang lain Mehajikan atas namanya asal saja orang lain tadi sudah haji pula lebih dulu untuk dirinya sendiri malah ada dalam suatu hadis yang dirawikan oleh Daruqutni dikatakan kalau ayahmu telah meninggal ibumu pun telah meninggal engkau boleh menghajikan dia dahulukan menghajikan ibu karena ada hadis mengatakan ibumu ibumu ibumu Tiga kali Rasulullah mengatakan. Jadi dah dahulukan mahajikan ibu daripada mahajikan ayah. Kalau beliau beliau belum haji. Mungkin kita melihat lagi distensasi yang diberikan Tuhan. Masjid bagaimana? Manistata ilaihi sabillah kita sanggup ke sana. Kalau tak sanggup lagi. Cuma mengirim cinta. Menunjukkan ketaatan. Diterima juga oleh Tuhan. Para pendengar yang terhormat, para pendengar yang saya cintai, ini menjadi rukun yang kelima daripada kita mengerjakan agama. Syahadat kelas satu, salat kelas dua, puasa kelas tiga, zakat kelas amat. Itulah perumpamaan yang populer dalam kehidupan kita sehingga dikatakan oleh nabi al-hajjul mabrur lahu jazaan illal jannah lahu jazaan illal jannah haji yang mabrur itu haji yang diterima oleh allah itu tidak ada pahala yang lain kecuali surga Tuan-tuan bisa menimbang sendiri Apakah ujiannya haji yang mebror itu? Haji yang mebror itu terasa kalau kita pulang dari sana Hati terus tertaut juga bersama Kaabah berdiri di Mekah, Tetapi setelah kita naik haji Dia berdiri dalam hati kita Dia berdiri dalam ingatan kita dia terbayang terus Seakan-akan di hadapan kita Terbayangnya Kaabah tadi Memperingati pula memberi peringatan kepada kehidupan kita Akan hidup dengan tujuan yang tetap Sampai bercerai nyawa dengan badan Bertali dengan Kaabah Menyembah kepada Allah Menghadapkan muka kepada Qiblat Sehingga sampai di negeri sendiri berubah hidup kita sendiri daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini tanda daripada haji yang meperah.